Zakurra banintz, zaunka egingo nioke aurren marrazkietako txalupak eta banderak zaborrontzira botatzen dituenari. Zaunka, sehaskak kantak, orkesta baten seriotasunez jo nahi dituenari. Marrantak jo arte zaunka geroari usaina hartu eta egoak astindu gabe egan egin dezakegula sinetsa da zinai digutenei. Patxi, esquiaga duak hogeita haika. Gaur urtezar bihar urte berri gar denbora zua Gaur urtezar eta bihar urte berri eta gaur Zuri zuri es natu dago jari Erakdin zenxi Baina Xabilet eta Louurrde Sirri kantatu zuten bezala gaur, gu izango gara izotzondoko eguzki sabir ja mi daria kaixo tamgi etorri itakaraz ostetam begi estado ditie itzaren autxo xe eta ekaitz goiko etxea teklatxen mailan eleder dinzenan inchitia zeren liren engañego ur berpasajia adiosaren madima txalena egun batetik bestera urteak zarriizateari utzi eta berrituun bat hartzen duelako Izan ez Hambi Mat hamabi mandarina edo dena delakoarekin urte berri honen zule ja uh -huh. eta ria marrantatuta, Jose? Bai, ez dakit, pizka bat egun e abetako otzaren ondoio beste, e, e, bai, bai Egun bat, bai Egunon eta ongitorri Egunon bai. Atzokoan eta aurrekoan eta aurrekoan Argazkiak ekarri dizkiguzu eta urteare bete dugu. Zein da gaur dakarki guztun Argazkia? Mm. Baina, bueno, argazkia, urteko argazkia izan ziteken, ez? Bera eraginingatik, ba, alepo iruaren e, zuntxiketa eta ango egoera, ez? E, europear eta mundutar guztiaren e, lotxa, lotxa alazteko egoera, ez? Egoera, ez? Siriako gerratik igesika e, ateratzen ari diren atera diran refugiatuak e, izan ziteke enpresita e, ez dakit gauza hondirik baino nago eh e, alako aldaketan e, inor ez dala e, onik aterako edo mesedetan aterako edo obera egingo ez Berritaniarrak ez Europearrak e, izan ziteke Donald Trump <coughs> ez da tuste eh e, berri hon adainik mundu mundu martxarako. edo bueno ba baude ba ez albiste ederrak de beramaialen txorrau e, olimpiadaetan e, urrezko domina irabaziz eta bai badaude alakoak eta baina bueno ni maila piska pertsonalera jota ba bilobaren e, jaiotza hor urriaren 28an LRN jaiotza, e, beste edozein jetxetan edozein jaiotzak e, sortzen duen e, poza eta sortzen, so, sortzen duen e, e, gogon nahi maila hundiko horrekin geraltzina izez. urte berritik, be, urte zarritik beraaz ele derren jaiotza, eta berriari ze argazkiatera nahiko zenioke? Bueno, pixka bat ikusita e, zein den, ez baizok honetan, edo hartan, edo bestean e, munduaren egoera eta hobetu behar horretan e, norberetioa zita e, eta bai, esaten deten lezela mundu hobeago baten e, protagonista xumea pal bat izan nahi nuke Eta horretarako, ba, ez dakit, ez, bakoitzak, eh, bueno, nireti, nireti jo oh, itzaigingo dut, eh, nireko itasunetik, edo norbereko itasunaren kuota hori eh, murriztea beste engan eh, gehiago pentsatzen eh, jartzeko eta empatizatzeko, eta eta horrela, apurka-apurka ba, mundu hobeago bat eh, egiteko bideo horretan, ba, ba, protagonista izatea, ez? Kompromisutik, eta, bueno, eh, bai, lehen komentatu dut, et, eh, Enpati, enpa, enpatizatuz e, bestekin bate egitea.izartu zit Eta hitza bi mila eta haaseia amaitzzeko hitza? Bueno, atzo legorretan izan ginen, anitan etxean, benetan ederra izan zen, Gari eta pertsona ederra, eh, jakintxua eh, ia dago, larogu eta dute ditu, eta ederra da bai, ederra da berarekin eh, solasean jartzea, bera entzutea, eta batez ere berengandik e, zipristintzea, es berak e, islatzen duen e, positibismo hori, baikortasun hori eta umorerako eta irrifarrerako dauken e, erreztasun hori, es nik uste dut e, doai hauek, ere doaiak esango dut, e, faltan somatzen ditu ala, e, e, bai, horren falta handia dago da ingurutan eta eta bueno, ba e, hiera eta hartzen देत eh, Anita, Anita alakoxia da eta bueno, bere berarekin bere, bere gure arteko solasean, ba zokomian, zokomian eh, da bilien, bueno, bere amak alaxie zion, eh? Oaña zokomian alabilielo. Alabilielo. Eta, eta bai, beti beti kuriositatea ke kitzikatuta aritzea, jakin minez aritzea, hor txorlako xe zananita eta eta bueno, bere zeintzu positiboenean eta horrela xe ba, iritsi da, ba, bo, iritsi bai hori, ba, ez? Mundu ezagutza zabal eta eta bat izatea, ez? O hori menak eh, memoriak izugarri auki oandikan eta bueno, detalletara ez, e, detalli guztiak horrein dela larogi urtekoak eta larogi eta urtekoak eta oso presente dauzke eta benetan e, ederra bai, berari bea entzutea eta berailkin e, aritzea ez. 2000 amaseiak eman ditu bereak, amazazpiak ere ekarriko dizkigu, itzberriak. Bai, bai, bai, zalantzari gabe, mentxe jarraituko dugu, e, itzberriek e, poltsiko datuz eta gero, ba, hemen mikrofonon aurrean e, utziz, ez. Urtea bezala hiztegiaren ere norberaren abintzat berritu egiten delako. Argi eta hizki, argazki eskertik asko jose. Ezo horregatik. Ta hit gartzela ihesa ospen eta isiltzea Hoien leeat Niretzat ere ederra izan da ederra izan da bi .000 eta masia altzairuatzea Tagune gargazen mende gaudeno kokerromemen gaude Duela iruzpalu ilabete halaxe idatzi nuen Irakasle argiak izan dituela eta ikasleak distiratsuak ditudala. Alaxe delako irakastera joan eta Neroni naizelako ikaslengandik ikasten duena. Eutxizioten minari baina bakar dadea Gortek justizia egin zieten matoi txukunen gisa Eta nere aurtengo hitza esaldi horretan biribil daiteke Aforismoa da Ez dute usten maitatzen gauean Ez agurrik ez negatik gauean Ez ergatik ez noranik gabe hen agarrai 2016an aforismoa deskubritu dudalako Era mant zituzten sakot avanceti lor kalawasheta eta putxan Berak begi keinua egin eta ino zuani Maitemindu Ostonen, Kabulen, Ramalan, Santiakon, Saharan, Belfasten, edo elgoi barre. Lekutan... Eta aforismoa zer den, ba nere aforismo batean diodan bezala, gabezziaren balio erantzia. Ez agurrikes gauean, ez ergatik ez norari gabe, sirena garra, isi bakarra gauean. Edo Carlos, nina zazorok esango luken bezala Brasilgo futbol ekipoak edo Bartzelonako ekipoak egiten duena Baloya ukitu, ukitu, motzean jokatu, ukitu, ukitu eta zazta Tirole horra, zutoinera Gure gogoak iran arte ez da beldurran agusituko Ez dute duzten baitatzen gaureran Eta urten gonere, argazki ere, ele derrentzat. Argazki berean, irudiak eta eleak biltzen dituelako. Eder, eder. gure lamine gure esorgin ere telefonoaz bestaldean da eta berari ere lapurtunei genizkioke 2000 masiko irudia eta itza iratikoiko txea, kaixo eta ongi torri, itakara. Bai. Egun hon gaur. Bai, etxe barra epel, baino kanpo kanporateratzeko irrikazgo da eta otz hori sentitzeko gogoze, bai. Argazki kamera prest? Prest, begiak beti irekita. Bi miletamasean zei irudi iltzatu zaizu bihotzean? Bueno, nik argazki irudi eta itza dena batera bilduko nituzke, eta ezin bestean, ba itz larriz eleder idatzeko nuke e, eleder umetsoa hitzez eleder umetsoa argazkian jaiorduko beso artean jarriz bilatemeko momentuan eta eleder bere esanairik sakonenean ezta leeder eh arrazoi bat izan delako eleder e, bueno, eguneroko dinamika horretan berriro idazten jartzeko eta eta gauza politak sortzen hasteko El Derrec ere bete dituela. Bai, hogeita an azpatu <laughs> genuen Murumendiko gainean izan ginen hogeita e, an bere lehenengo Jon Tortsoa eta txiki txiki-txikietatik ba bueno, gure zaletasun eder hau, mendia maitatzearena, ba berari transmititzen nahian hala ezaginen, bere bigarren hilabetea ospatzen. Bigarren hilabete honetako zeina bardura. Ze bilaka bimarratuko zimarratuko zenuke? aurreko batean e, idazten aritxunitzen ez, e, irribarre txikiena. Azira batean e, irriparreak behiak itxite egiten zituen, eta dagoeneko behiak zabazala eginda egiten ditu barra txikiak, eta jolasan aritzen da aurrean dukan tertxonarekin. Zordane, jostaiu eder diurtu da, bai bera guretzat, eta jakina ikonuk eta esan ikonuk egu ere berarentzat jostaiu eder garela. Inorkik irakatziga beikasteo ote dute. Guzaietan ere ikasgaiak ematen baina badirudi gu baina azkarrago adiela eta eta egunero, egunero eta momentu oro badutela zer ikasi eta moldatzen direla beraiek euren kaxera. Ini cielduak ustea handikuatura erria. Pentsabaine ere pentsaba nere irra irratiren ondango andago ta izango du ze ikasia osabentunez no. Nikerena ini tutska ala goseurtasuna eta 17a gainan du ze desio ze eskatzen dio zure berriari Ba denok berin guruan gozatzen ari garen bezala gozatzen jarraitzea Berarekin batera, bera aziz eta eziz doan enean gu ere azten eta ezten joate berarekin batera, eta bere ondoan momentu ederrak gozatzen jarraitzea. Taldi bera, mono, ba, e, idazteko hartu edan martxa honekin jarraitzea, e, inguruko idazlen gandik e, jasotzen ditudane liburuak irakurriz gozatzen jarraitzea, ba, beha seinko irakurre taldearekin, ordizikoarekin gogotsu, jarraitzea, eta poliki-poliki ba, nire gorputza aztintzen astea, eta berriro, ba, bueno, ba, e, aktivitate kirol, mendi, dinamika horretan sartzea. Bala, izan da dia, gu gustora lagunduko dizugu bidean gora Bidean bera eta gustora idakurriko ditugu zuki idatziak. Urte berri honden noi, eh, esan, bueno bain txagarriko ditu eka itzatzeko eh, grabazia eta esan oso gustora sentitxu gine latzo anitaren etxean, bisita egin genion, E Anita ekaia inguruan izan genuen lehengoz irratian Iñaki Bazterrikaren eskutik helduta etorri zen eta zinez eskertzen diago Iñakiri ba bitarteka ditza egin izana eta alako lagun eder bat aurkeztu izana gerora opari eder jaso gendun beres hemen eskuetatik elederrentzat eh jertxe oinetako eder batzuk eskuz gozo gozo eta maitasun osoz eginak eta eta atzo, joan gintzaizkion bisitan e, LDR hartuta eta garrabagai joa artuta, eta kontu mordoa dituen ezan itake kontatzeko, ba, bere laro eta bederatzi urterekin, janari zuzta egun ba, negu kontuak eta gabon kontuak, eta errege kontuak, eta kontatu zukustera ditu ginen zuta biok e, berarekin e, solazean, eta hori da okerrezpanago, horrentxe ba, entzun gai jarriko direzuna e, entzulei E, atzogara batutakoak gaur entzun gai eta, eta zerro berri ba, urtea bukatzeko ez da anitari urte berrinako pageni, opatu genizkion atzo eta esan genion berriro 2000 mazazpian irratian bertan edukin nahi dugula e, gure ondoan egia esan e, jasodaitxeken oparirik ederrentakoa hori xeda anitaren irriparria ondoan izatea Ba alaxe da eta Mikel Marquez konplize hartuta bagoaz zure konpainian legorretara nio Eskerrik asko hitati. Moixan dibate nahi eta urte berri Urte berri zuri eta txikiari ere. Ahor. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxinutxoak eta zerrama irtenak, mitzusiak politak, Atleta querenak cómplice dituteta maite ditut dena cómplice dituteta maite ditut dena Guk ere denak maite ditu Kalberrak lanik ez dutena Tuntunak mediokreat Mediokreak, Tuntunak klaseko lehenak Andre chitkorenak complice dituteta, maite ditutena. Complice ditugu eta denak maite ditugu. Maite ditut dena. Ama onak ta charra, baina bada bat, bada bat gehiago maite deguna. Maite baina bada bat, bada bat gehiago maite Irribarrek utxagarria duelako. Maite ditut denak, konplize ditut eta. maite ditut denak, Ilea, hori hori hori aduelako. Lotxatiak hausarta, kargalak izenak, iletxuak... Pentsa, legorretako rubia deitzen diote. Tateneak, borilak, panterak zesenak, konplize ditut eta. Ori oria eguzkiari ere hitzal egiteko modukoa. Lehen munduko emeak kapitalistenak guk dendenak maite ditugu baina bat gehiago badaki zuen orden. Anita larrea du izena. Maite ditut denak kon Legorretarra da, eta atzo, berarekin izan ginen. Markesaren alabak neska begiztenak, Printzesak tasorginak ogroak sirenak, Maritxuak bartolo itxura dutenak, Konplize ditut maite ditut denak. Komplize dituteta eta, maite ditut denak. Maritxuak Bartolo, gitzura dutenak. Komplize ditut maite ditut denak. Komplize ditut eta, maite ditut denak. <tose> A ber, pentsatu zen mostaren bizi ginen, eta gau horri zai, kantatzea tortzea, so, akordeonak da egin ilusio bat, akordeonak inda tortzea ziren Herriko Ziren tortzen ziren anita? Errikok? Errikok, errikok, eh, baino, ezea oso humeketa, edateko eh, mutileek, doktorea kantatzea zen, eta zai, pentsatu, nuntien oengo zeak, ez errez? Zerretzen da, balaiusimustareazan. Dana mutillek? E, e, kanto nahitzen zena? Bai. Mutillek eskaiketzen etortzen. Mutillek baino kodriam diak kordeonak inda. Eta ilusioa. Ta truken, zerbait ematen zeien? Bai. O zerbait aterre bai, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, bai. xo, eman xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, xo, eta ilusioa. Zuin oizibilitako zeak antun? Umetan. O, no, umetan. Umetan. Balperritzen guri galestea. Oidanak. Oles eta oles gogon dezu? Kantatzeko mon? Ha bai, oik, oik etortzezinak. Baina gu kantatzeko egin duen oitala horrena. Biar boska, horrena. dego abenduan. Ola? Si, sí, si. Sí. Gogon dezu? Oitala horrena. Ne nego, estuve iste en Scott, en Scott, lo vi en la 4ª. Que no quiere torrico a las 6. Mono ni testizu bezer esa da, Chaldeón. Bai, eh, bai. menche el cartujea le horra txen, eh? Etxe arroxen. Bai. Oh, bai. bai. Irrati na la. Ya tú se, txine, billete eta hala ume hartuta, eta ume saltu ta zuri konta kontari aitza. Ilucia berra, 6:16, Lucía Indian. Se que tortea, un día, eh? Viar Urteko azkeneko egune, 2016koa. Ba, ba, iluzio hondie indizek etorzae, eh? horre <risa> paki, eh? joki. Joqui. azkeneko Itai Gagozkeneko saioare biharrengo deu eta eta aukeratu deu. Urtea ondondo ondo bukatzeko anita aukeratu dugu, Anitekin iso iluzio jan jardutea. Anitak lajaxo zertzat esan deu. Bueno, zertaz, zitzen du ba, negu garaiontas eta gabon garaiontas. 20 larrena oi san, 24 harrena degoa bendua Tesio ben duena, iritzigendoak. Hola, ¿qué te Eta ikantatzen zentzuk eta esece. Baio, ikasi baño bidasi, ke siguiendo. Obeta larrena, Biharuskaren, ekartzeko aldana eskarrena. Lirubil <risa> <risa> zer <risa> meti, <risa> altzala. Poco me shifto. Un ume, un un encontu. <risa> bai, <hai>, eta <risa> ke colesterol, colesterol. Oi Mutilek gauen kantatzol ez da joles etxeko txuan Nihotzen dizutateak, nihotzen dizutateak eta irikitzeko nobliak Atzo boizian bitoren ginen gera etorri Oizboaren baimena ere gurekin dugu ekarri Oizbo jamnak agindu dugu ibilitzeko pakian Estela no sartuko etxula, kartzela hilun batean. Boi <risa> mutila hundi kantatzezuele, eh? baina itzan ezer da ikasi kantatzen. <risa> bai e, ikasi haztu ez. Haztu eh? ez, haztu ez. Baina <risa> memorioneko emakumea da nita. Baina oin da niko emakumea. Ta kanta hoi gu, <risa> ne, ilusioa gu keukitze gendun. Kanta hoi <risa> <ke, risa> etortzeko pentsatu eh? Zertzean, ezerre, eh? Noizetorriko, eh? Akordona, iluzioa, nahi akordona iztaki. Oili, izoteiet, gitarra etzai da. Biti akordona. Akordoa, akordoa. Soñoa hondie. Az... Az... Azko, bai, txiki, baina hore hondie. Oh. Ordun zean, hernanitita etortze zien. Jo, eha, Rafai, jo. Urrutitik di etortzen zin, hordun. Eh, Zer, bila, lehorta, festata, etortze ginen, gasteata. Tanitak dantza. Bai, izango izu, zer pasasitzea Fotografio horretan Daketen da trajea, johon hortan eskreniatu nun urtekin Bai, eta, torri izan, urikartzea Anita azepena, egratin ez da ikusten, eh Kuadroa, guapa-guapa, ogei urtekin Anita esu, ta na, nahi ekizantzia Haizu, e, e, intzian, na, nahi ek Garrestazukin giru izango, eh Olako trajea jantzita, ta Junitzen, da Zizena zuene, zeako e, Ernanikok, etorrizien Ernanikok Jotxa, o soñueta Jotxa. Entonces, la famosa tiene. Y dice, sechó un danza sukatan, ¿no? No, no, no, no. No, Traje al estreñato, no, no, no. Unita en la calle, y ahí está. Y dice, sechó un danza sukatan, ¿no? Y dice, sechó un danza sukatan, Agarra Es es, danza sukan, agarró, agarró, agarró, vas, que Bai, contó si Bai, una zewn urtuna agarró txecota, seito un danza sukatea nino, eh? Da, traje habla, se estreñe tu nun. A su onda. Hmm? Oidanak negun, gare bateko negue gorre, go zamosan. Oidan, maiatzen, ah. izatea, sentzio. No. Kale hortako festa, ikastitati, izaba, gendunemen, Bai, zeva ni atortzen ginen baskaltzeetan ni ailatu nitzen da. Hoi bai. Da. Ata niñoen dan susukata, mira. Beste colesterol estoidenak negun. Eh? Gogorrago izango san garaibateko negue. Joleste, jolest. Bai, hoy negun 24en Oi, abendu. bai, hoy. Oi, ka buen, el gu sai, baina nola? Ordun estimatze zen kantak eta soñu ketak. Wainbartes. Wainbartes. No la no garai bateko neguk? guk. Gaur egungo baino gogorrago. Azkoaz, ah, azkoaz, eilurreio zingo esnetuta ama kezatu zio eilurre indulata. Ordun, wain goalden gorrako, ne chapai, eh? Azkoaz, azkoaz. Ta hola sendabiltzen zineten eilurrekin. Baita bait, ama kerrita ja Goatzen naiz, ebilita, gau barroa, torreita, gau kristaleta, pelotak, eta ama erritan. Ta jantziz er, otzik etzen duen pasatzen? Jantzik etzien izaten gehi, baina amakitxezitun puntun jertzeketan da. Arti <gülüyor> Artile bare ez, bestela puntun. Arti lehar tzaile bai, baina gainak onaz. Eta jan? Gaztainak eta zizaten zen duen da ja, ordunen eguno, ze, ze, jan por, oiturak eta gaztainak eta Zer ustezo, etxan tonteri asko, eh? Barrona. Baina, barrona, bai. Ta asko gustatu zaideti, horrek mm. inaz egin, eh? Gero gaina, aizegu odatzeko bildurri gabean, eta gizomen do so sekula, puzkarri bota. Gizoteia estraterrestea. Baina oso gizoteia estraterrestea amate dela, bai, e, <tosek> baina ez... Eta hori egie. Bai, ez... Egi esu edo. Es, bai, egie. Ez, ez, ez, teni puzkarrik ez? Ez, eh. ez. De? este viste la bota con hipa a este o sondo eta ja ordun 24 hortan da olentzero kontik eta zan izango garai hartan olentzero etxe on olentzero ekoi sortutako tie baina ordun gauen etortze zi nahi amorratzen sai <laughs> sea ainkantak eta itzeko ze miseria sala ostezu ez, ez, Zaik radioik ez lezio toki tel, onen radioik esken duen oito osturteena. Eta inork ez eztonon enrreterentze komodu bakarrak antue. Bai ba. Eta ordun beste kontua pillatzen tu ani. Ua gendea triste gobiziala. Ordun hoiak eta itenda. Aldameneko koeta itsen chistu kata. kantareta, hoiak eta iten. Wan mukatu hie kontu ekea gendea serioa beldia. Lentsako <laughs> bai. Bai bai. Ordun Al ser gello zan alekri geia hala daba bigne chistu kata kantari este te mako meko aniso ikusten se oia ketaiten baina ordun bai ez se du oia ketaitia honda chistu, chistu era asko e eh? chistu e bercho sarak eta kantar da bai ba eh? ta chistu ere asko vai. baina wan chistu e este <laughs> mekometa e senoi chistu era gazuda gazuda Ordun bizila honek eta kantu ba, baten eta txistu ehoz eta... Bai, eh? orduan nik usteet askoz alegreko bizi, nik ala bilatzetet, eh? Hoa izin da zerio goa bizia, ez da alegri hoi, nik oi bilatzet. Hoi bai, eh? Ne txapain, zati? Ezan itea bain kontu asko baino, orduan alaitasune, txistu kata, kantari eta... <laughs> Abendura oita sortzire... Ordu inexistitzen zaren ixente honek kontatzen denik ratineta libur nire kontatzen zore. Ba, Isaia naiz harrena Bai. Contazen, da, doni, Enne, vai, si. na zein <coughs> sea meku ekarri umear jaiot zulata txe, en 5 dar dio ni koni. Ama, astura uta, meku echea karrita umear jaioko sala. Al mistu umear jaiot txe, umear jaioko ume sala. Ene honek indiana, ba, hon e na kanbiatukoa. Giozan, oso tranquiloa taulazan, baina umetan biurri, eh? eta harreba zarrena zan ere ez ba, hun olkikinda dolean rolarrea alengu ze mentsun amak, nigen nuen zautu apaisa eta hauntza bihaltzazitun txerri etxen iltzizan ba, eta olkikinda eturri altzate eta eola izi, zean, entiako eta kontestatzen zizkioen apaisai, da, Hau, au, au no la toma tu gardenik eta arreba aizpan nere ezarren hau honekin honek instal jotekinua lotza bere utzea eta kontestar tuitillo ta enes que yo jungo un NRs tia be kolkikin dabialdu mm. taue irabateko azandage nik toma tu ko te e I, inik, tomatuko haut, apaiz seman haut, apaiz, kostako zaizu, apaiz, hile gorri, koik ezetik usita. <laughs> Etarek hile horri, eh? Bai, ba, mike, bai, bai, bai. Bai, da nankan, arreba guztik. Ez, eh. ez, ez, bi, iru, iru. Bi Ez, hola gen duenak. Bi hurrinak. Eh? Bai, nahiko, nahiko. Nehoni, nintzen zuzena, eh? Nintzen zuzena, orduan txorik abibiletak. Gute zen. Eta zeu iaitu daukiko baino. Orduan txoikabibile alda baino igual da amak. Apreta txurik izan matezen, Apreta txurik inbi alduta, loka txeta nonen osauta. Baino, noni biliaz, txoikabibile, nikizangunat irita ikortiko. <gülüyor> e Eta zizkean. Eta kino abda, alperrik, txoikabibile e autaren, Eta zei baino. Orduan, ez ez baitu izan du, txorikabibile biltzezala orduan. Ta ilusioa da. Olaxe. Biltze ginen. Lentzazo ze atzien. Ez errez. Ordu, inu xente hune Bai, bai. Inu xente hune esistiten. Elkarri promak inez zinete. Bai, e, abera, nahi esistitzen. Mm. Baina propio, hartan propio. Bai, bai. Behan no. zerbait dina izola eta hurra izan. Ja, Baina motiko eskorra, eh? Tiki, eh? Zortzian mar bat urtego. Da siniztu? Bai, bai. Zuen amaka inbesteu maizan da? Meikok hartuta. Eta ene amaka. Kanbiatuko, abea, kanbiatuko zaizu. Baño, se nota tu mencuno me ha hartzulatzen da. Ekerriaxe. Holaxien. Orduan inuxentea asko itzi zan. Oimenio geia buka toa, eh? Deu nota no este tasko ikusiko. No quiero ta gutxigo. Apena, Apenas. Orduan Berriz y Lucía pizen un inuxente Orduan ilusioa gehiu zan, Oain zenek, ikileu ilusioa. Ez erkezik. Gogoen alde zuzu, ze horreke ingoz nituen bromaaketa. Ba, eh? Bakarremal, balde zu, zuk indakon bat. O zuri indakon bat. Naiekin dakoa, baina orduan asko, oain egin ez. Zatzen baina baina, ba, naieko egin ziun. Oise bai, orduan zan gehiu alaitasunea, oain baina. Oain kendea serioa bilatzen. Ala da, eh? Netza pai nahi duena esango, hoi hau txuta baina zeak hallo zen. Eta urte zarretan da, celebrazio bai. berezik egiten zen duen, bai, bai. apari berezik eta hola. Bai. bai, bueno, bisigue, ama kerretzezunearki, parrilla bat bisigun formakoa, zekeen, e, da, buelta amanez, olio amanez, kerriak erretzezun da bisigue, jate egin duen erretan, oien galdua. Uh -huh. ez da etxen erret, ez da, errekoa nahez, errekoa baina orduan be bisiguki amak ilusio naokitzezun bisigue erretzekoa eta oso doktore erretzezun olio almanez bizigun formako zea zun, barrila eta bizigue uh -huh. bueltan manez, antxe erretzezun bai bai orduan, orduan ez, eta kapoia kapoia, anai kapatze uh -huh. zituen Anai zankapadorea, olesko kapatze zikion da. Harre kapatze zikion da, kapo jake eh, harrak. Etxean? Hori urtezar gauen? Gabun gauen gauene bai? Baita, oiten Eitan. atan, oi eun oiten Gozok, turroiak eta, bazapanak Bai, bai, ordu eta... bai, eh? Ordu bai. Gobor gaurrak. Bai. Bai, <laughs> ni apen izetim, urtezar, iunen, eman inoena nahiak, etzeon kotxeik, Kamionen nena niñun klinika operatzea. esantzien Bai urte reunen da esantzien mehiko. Como te gusta el turron duro, eh? Si? <laughs> Mucho. Turrui oso hartu. Da male neukitzenu. Aizetik amanda. Eze txen. Aizetxen. Geoan esantzien klinikaan. Como te gusta el baxi. Turruia hartzenu. Daxan, daxan, daxan. Harta nio. Apenizetik operatu erri zenu. Aizetik. <laughs> Eta turroian hundik hartzezen den ba, dendaek bazien ikastetan? Eta, bine ez, ez orduan da ezoan, zerresta ikastetan. Eta, orduan, orduan ba, ama tolozajutu ezan asko, eta mm. hundik hartzezitzen, turroiak eta txintxo asko, gukui, gu, zelebratze gino eh? zen. Zendizu bizigua eta turroiak eta. Kapoia? Kapoia, etxen, etxen, anaie, kapatzezitzen. Kolifloraak uh, eta olako ikaz? kapoiak eta bila, bisi hueta kapoiak. Kapoiak etxen kolore tako lumekin dotorek aizien guan egon goie, eh? Ah, embe, wanya, wanya wanya si dotore, baina orduan ben lumak oso dotore hmm. kolore tanda tatzizken. Goizien bost eta ritako jendea, egoa ritako kapoiak sehatzeko kapatzea, anaiena tortza ziren, oia itse san lontzen. <risa> <risa> <risa> <risa> eta mabi match hateste ni tu en Torrene. Ez hoyo oi hoyo en Guada. Oi bai. Ori telebista azaltu zanekoa, bai, ba, ino bai. <risa> <risa> turru turru beti, eh? Turu... Tamasa pana keta. Bai bai. Hoy beti satu en guka rei aitana bai dutsen. zen, satu gindek, muin muin etzala ordon. Ba ni panu. <risa> <risa> iten zien oparik eta iten zien orain iten bezala? bezela. <risa> bezala bezela, zien Kinder 18 e e nombre paciente muñecaka eta ni pa numba. Izena guzi. Eh? Izeni Jarita. Izena este este ikarien baño. Ba muneka de. Nolako san eh? Nolakoa. Alkotxiu so chiquita cortata, caricia sola. Ba muneka daukezu? Besotan. Muñeka, bai. A nestetuko esta gripa que Ba muñeka. Besotan bai badeto en zinc fotografitan en Escocia. Eh? Eh, Horre zaldake? Ara? Bira, zen ezkatzikin itse? Baina. Guapa, guapa. Eh? Rizokin eta. Horki, jogorri gutxikusen da. Eh, ez orse, kolorea beltzen dauta. Baina hilia nun, ordun horriak utxiozo. Horriak utxiozo. Horriak utxioz. Hortzun, eta jute ginen, barberona hilia moztea. Ez batezien, torri alda ez, moztea. Eta euskola feile pila, bai, bai, bai. Eta euskola nirea. pasatakoa. Zara, amartu izatezien. Iri horreste nahitza baina nahi honetan atxurre nahitza. Iri oso kizkurre eta lan amdik ematezituna. Kizkurre oso guanya ala e. Polike. Guanya ala e, baina horreta. Iri ane esatezun nahi honetan atxurre nahitu ere, Iri horreste nahitu baina, hartan nire. Hortu onzen egin moztan Barbero. Da, alo hartzuan moztu. Colonia destruiste estinda. Itzem yaktsa zio. <tose> Nun bai fasie no engoconto. Aluarson, mo mo tsinda. Aluarson. Bai, Aluarson, xa teinho nola. Goraino mozo son. Tu <tose> aña, sea, engoconto. I su arritsu rei. Itu sigo beatzigñe. <tose> bueno, mostuta casi rei eh, de Demora pasat zen tita. Dematen bain mosta señor. Ia. Lusatsanen, <tose> ama pia duite zinda. Torreal, eh, hey, sea. Koltsuia ja barberok, illaikerri nun da koltsu nekela. Ezote se annu bai pasieno engo pelukere ketan. Eh nebai esteki jendek nola bit alarekeja. Alarekeja. Alarekeja. Ordun zukeja ordun. Ordun este. Hasai, hasai, hasai. Suek Anita beti ordi eh, tolosaldekoa geio. Ikazteietati tolos aldea gileo? Ikazteietati. Hordizi aldea eta ez? Ez. Eren egon perin izan ginen? Arra zuzu. Beresi jendu, eh? tolosa eta tolosa. Amare ala utxu da, gure beti tolosa. Bueno, tolosan egin da, azuka eta gaboneta bae. ingo zan igual, azuka bae, bae. berezin bat. E, Zua ingo kez, ez da kentzarture. Baina tolosan, ezken duen oso gutxi hordizia. Hoeraik ez hordizia, eh? Tolosa eta tolosan. Hola xe, eh? Erregek? Erregek beti Ospatzen ziren erregek? Beti, ama gurek Ber, Erre... Olentzerotai berrik die Baina erregek araia tan bai Baina erregek beti, txan, erregek bai. beti o muñekago eraztuneo Amak jarriko zian, eh? Ba, Erregeunen. Eh? Bai, eraztunen bato. Opari bezala. Bai, beti. Garai aitan eh, ilusioa. Ze ilusioa okitzaren dutzen. Goizen jartzen zizuen. Goizen jeikita oparie. Ba, zapata, zapata, zapata jartzen dut. Zapata jartzen dutzen ze ilusioa. Zootezion da eraztunen bato. Ama, ama pasun. Goi, gogoa. Eraztunen bato jarri izaten ziren eraztunek o... Pultzereik ez. Eraztunek bato Tan diriusi gaizu, vainko iusio nun bai, se rebaldo ilusión. Ordungo zehoi, eskerramauleke aman. Zapata hartzen zen jozen ardun. Zapata harrile jo nondonda urpiskate bai. Gameluntzakota. Da ez oi, eskeu kartzen maño. Ine, ne gelne se seme ke. Koze ne seme ke koskortuke ta. Bueno, bostetako hegitzezien, zapatan zertzean ikustea. Numait bai ilusión. Nikoi oso ilusión bi bilatzeno, bostetako bai, hekita ikusten. Ta Zey, beti zerbait. Ta neoneit, bai, ni peti jarri. Ni, ke, ni peti izan nune, errela. beti jarri. Ni peti bai, hmm. bai oise bai, txiki txila eta ilusio egezien, bostetako etzean, nahi diotzen otzin berri, hori otzin berri, zapatar bilatzen, zertzean. Iluziok orduan esate. Oi, nondi iluzioek? Lengo nahitzen non telebizatik, un behemenda okaak gehiagik, ozai. Eztie, baloreik ematen. Oizan Nonsa da da guau. Hemen biziala esan de guau. Ilu baita eman, paketek, errealok, ikire ez. Gehiagik. Guri iman behar orduan. <laughs> Guri iman behar. Bai, iluzio orduan zan. Jaiotzaik eta jartzen zan den bai, bai, beti. Bai. Beti. Eta norakoa, zei txura zuken, hondie txikieo, zei... Jaiotzak, berdimezela, guen ebakegutzen, se... ba, ber, guen ebakegutzen, eba beti gustatu zait. Eta no, figuritak ino figurita, muñeko. Bai. Figura, bai, eta gio, zena San Jose eta maher gineetan, beti. Aterpea eburrezkoa. Bai, beti izan da. Eta goroldioa, eh? goroldioa. Bai, Baita. Beti ustatu zailan, noi. Umetan ilusio bat hoi jartzeko, eta geuzkuntare guain piskatut zitakea jartzei. Bakeu ane, nacimente bat geto ane. Bendea jun, baso aldea jun, hartu, eta ura apaintzeko. Bai, ilusio bat. Hordun txin ilusio, nik guain este ilusio, guain ez ezo hiteko. Ta beste kontua ez ezo eskondu binenen. Gizona eskerra basarri terrenu, ne? Astokin ez kontzeko koltsuiak egiteko en bil txindokiinoen. Eh? Ge emeaa izan nu zehakakoen bil ere txindokkiiti. Ordun asko baliozuun zeak lan horrek ileek. Bain ez dake eskerri horreke, eh? baina ordun kuntzaait txindokia gizonak baserkarra izantzzanun. Astoki antzaek ekarza on ginen numero baiile kontuek. Eh? Mm -hmm. <laughs> ne, non wifi eh. Cambia eh rapai eh. Bai, uste. Uste andik, uste, bai dizak moe um, itzuk koltsa jakiteko asto astutza, asto, ta, asto adkenak, taizkenak, no ta, oh. tiki izan nunene, bai. Sea asko ore andik herri ber. Ordun mm. diru itzon. Ilek, no an estu eskerrik, eh. Uste, uste. Yes. Ez. Tetakio inta. Ta, Ogo itala kantu nahitzen ziren bezala, erregue bezperan dara haitzen ziren kantu? Ez, erregue bezperan. Ez da, okantu ikola, erregueen aipan benik eta itindu nik eta? Ez, ez. Ogo itala da, bezpela haka, buru mukatxeza. Ba, eh? Da, espainetako soinuk inda, tortzin da. Espainetako hori hori, hori polide da. Hori, hori galdu edo. Hordontan... Ekaitzi asko ustatzai, hau eh? ba, soinue. Neitoki harri bai. ustatu zaipetik. Andre Magalena uh, jortzen zale, eta izurrik hitzaian da. Oain, nu, bai, kontu hori, ere galduin da ez? Ordun gazte gehen txonak, ikastezun soñoe jortzen. Bela rizedo, bai gaitzen zelena. Bai, espainietako soñoe ilusio erra, gu dantzanei giltzeginen, espainietako soñoe gehonazten, nu, bai, pazien, ganiakon, dantzaitiko tokik, mm -hmm. zio, baina geok, geok, launeketako jota, gu dantzait, Nun bai bai, eh? Ha, <laughs> oles zahogazkantatzen ahitzen zinak, nola juten zin jantzita? Hain ah, bezala ez, eh? Normal. Etxeko horrepake. Hain bezala ez. Hain bruxak inda, hori nateran zimeo jok, itiue, ultero zen biltzeue, bildu ez, honek partitzetu gaxo daren nahi uh -huh. da, gute ega, gutxik inaz izan hau gaxo zeren ematen, Eta parroketi, eh? Mm. Asi zain, baina oita gazte juntatu mintzatzikoa. Lantzea, mm. kantatzea. Talengo lehen ganozantzun, itzi batean errezik mentzituen, o kantatu, eta pianoa ho, bueno, batzkari bat ema mentzien. Eta mentzien gertu, altze izo ezer zeo ikateko, unbizte hangurin bai. Baita, beste, ta izi matur da entorrikoa zenetke. Ze ilusioa indiun, izan okay. mentzen, zeme. Ze ilusioa indiuna, torri berrize. Baina, irresik mentzituen, hola, xe, ondo. Ta, hazi zinen, hapeizat da, beha da, holako xe, zeh. Baina, oita sortzi gazte, hazi, kantatzen. Etxe, beteko zen habeteko da bai, genxo, habetetzen zen. Ezko da, oita sortzi kantatzen. A? Urtero atatzea zemeo e, hola. Gau ane, tortzea da, honea, minyor? Zunetxeak Lehen bai, hapten ez etorrita torri eta ez da lehen urtene arritxuta naho. Lehen gauen behan duene, tortzea ziren. Tehize pasan. Lehorretako quadrian bat edo. Bai. Nio, arritxuta naho, galdu indue. Bideaz du. Galdu indue, arritxuta naho. Zieti lehen, gau erdein, o, bai bastante behan du, eh? <susurra> tortzea ziren, dagoanez. Bai, Baina ezta gustak geten hititza nahi di diruen batea baino haain ezti ititortzen. Zepasan ezdakidakiit? Polituna da bi minaeta haaseile. Buo Ittxarrare ez da ze esangot? Zuke Ondo, da? Ondozo Zutza zorango eh? duarien? <risa> eh? <risa> Ta niita eskatzen du bimina eta hamaz zazpiri. Matxa jatituzu gaur egun. Gustatze zai. Bai, eta bai. tanak banan-banan, kanpaia, bai, kanpaika dabako itzakien bat barrua. Gustatze zai, bai, beti eta gustatzen zai. Taz matzen ez uamabik jaten, txukun-txukun. Oin denokon bai, <laughs> orten ez da izango da, maino. gu, oi gustatze zai, iluzio hori. Ta azeskatzen dioan itak, 2000-a mazazpiri. Partikular, ez? Eh? Da sauzasune baldin bat, hemen nibilko naiz. Beste saio Haure, bate. Haure muzpe zait, Baina laiz tojarikoza korrika. Ba, horrei besotilota zin nahi zibiltzen. Oixe, poliki, poliki. Lehenen hitzen horre besotain. Gehio naiz. gutxigoen nahiz. Hau enun askoz, pero, eh? Han, altsata, al ezerre sentitu ez da, ahi, zer da, hau. Ezi, moskorra gau, laz. Moskorra baneo reza, mosta ez teizko hartu baina ota. Gehio, gehio, gehio, gehio, gehio, urgentzitatea, han esantzien hundak Ni que esta que tiño miñique. Horta se te terricia meco quisferri hatorra. Oso hatorra, eh? Ene, erresique ninñen, o posible. Este va ao fallato y elaco, bestela. Alquerdilo. Aí, mi caña con este que tiño miñique xa nienda. O sondo ni elas de vilivine, avruneco al de cascho al Esan es dice, ¡Epa, tu ruia janda, oge yurtekin operazio huea! Gainakon, bien es ser estetizan. Oe, esan txia meiko, da zerteturrizaba, da zertaba, <laughs> anka, anka fallatzi alako, da osro jatorrak meiko. Si kiltsue, mm -hmm. ki, right. tiene, no importa tu sitxaskean, batzuk e japranko beakiltzi hue, ozta que kefosatieno. Nikes, izudari hondo, errezitxu niñen. Etxin, esa noiz es vueltatzego gitan, nien galtu, amen, Ba hau entzendu noitura bat, monedak eta txanponak eta biltzekoa. Bai, hoxe. Tauri nondi ba, gogorio, irriko horio. Nometati, pintzazumetati amak esatezian. Ba, aia laiz, zulomian. Da, zea... Zulomian, zulomian. <laughs> Beti, txamponak... Zersuma! Bai, goezan lezun. <laughs> Zerati, txamponak eta kaja batean eukitzezikun han txerenak asinitzen ikorretzen. Da guain, kolezioaino bota de televaje o torresiente el viste botare televista eta champú oso oso zarrak eta ni ta champú oso zarrak jarri sasuen xer ue ona ikusten da gero gero ikusiko gero ikusiko lasa ah. lasa gero ikusiko español bai da etxen bazen dituen e, ni undies nik nahi istola Nei antzi utaze ki keri gustatu zaizki. Eta indek kolezioa? Ta jendek inguruko eta lagunek eta kanpotiketak hartzen seizki zuen? Ei, señor, gineoneko donostia hon eta no mixna tikasan ta kafe hartza baino lehen, hontz jo tenitze. Sea diru kostea. Eta bileteketan txampunak Biti ta bitio siosi eta si. Duro keta, duro sellarraket. Haitzan kolezioa inu. Zor zenbat modela da ez berdin ezautu eurua, guk ezautitu dugu eurua pes ta pestea bakarrik. Anike, duro zilarra, pesta sillara birrealeko, birrealeko chuloko txien, realeko txulokoa. Hoi. Sortuta geu duro txillarrak. Geu nei duro ke nitik orde, ta geu Zegoela ko diru ko kikoanita ka berastuta. Sí. No bla con. Esta hola con bai. Ni beti gorde, dan beti. Ama 7 céntimos zer da hola qua. Ahí ahí solo mian, champú na kin gorde beti, champú na antiwalak, bai, ama 7 céntimos koqueta, 7 céntimos bai. 7 eta danak a correr. ze, sea ahí diru ki da Olaxe txiki txiki eta txakur txiki eta txakur bazien, ez? Bai, bai, uh -huh. bai, hamar xentimo eta uh -huh. bo xentimo uh -huh. eta xentimoare zortu uh -huh. nun, xentimoare bai, oso, eta geho, pesta zilarra, bueno, duro zilarra, pesta zilarra, bi irrealekoak txulokikoa, irrealak txulo bi pesta zilarrezkoak, uh -huh. oitana, eh? pesta zilarrezko, eta denak orde txugun txugun jarri bai eh? nei ilusiondi tesian o keztu eñorke goik ñorkes ni pesela ni holako kuatana es Hori champonekin beste zerbaitekin bai bildu maiteko itura edo biltzeko eta ba, txamponakin champonekin bakarrik antibedate guziki bai adinez samezu re eh ah, re eh re -relehu. bai Beti sta tu zaiskir irrelevantibalak eta eta Hola, gauzkozik, gustatu. Antigola gandana dana. dana. Inorketxea nei senda merezkoa. Inorketxu negense ni deke gofio hito. Nei torrisitza yan. Gordetzeko. Ta biletek. Biletek 20kok, 500 Ta tarteka bista dizu bat ematen dizu? Bai, gustatzen ikustea. Bai, bai, gustu. Bai, bai, gust, ni oñe baketiluxi oi. Baket Jarrita euken nitu, noan kenduta azketeta, baina tele iztako geta, e, torrizi. Uh -huh. ba. Jarritanu netxean euken zen nituen biztan? Baina jarri euken nituen, eh, behoa, kenduta azketena. Gara mm, batzeko. Mm. Ba, eh? Negutaz izketan eta, e, anita, urtaro, ze urtaro da gustokona? Negu udaberri, udazkena eta, uda zein gustokona? Ni, ordun Gustona? No, no, el urreta, no. El urretan bai. bai. El urretako pampiñak eta, bitan ba. zen ituzten? bai, asko biltze zendepan etxean jo etxean jo kristallen ozea, bota katalmar erritan, tai purdikoke bai ilurretan zaian asko biltzea orduan asko, oen zeiteu ba ez duetan ilurret baina e orduan ze ilusioa ilurret zerbait egin ilusioa behar ba echa blai blai inda bai, hola zibitzen si baino ta baino, ta baino, baino, baino, baino, baino, baino Nihibili. Alperritzan esatea zez. Hanka geta dala guzti eta. <coughs> bastante birrien nitzen, eh? Bastante, bastante. E nintzen. Itxene oten nintzen txintxo itakoa. <coughs> alabeardo, humek alabeardo, eh? Tegi? Mm -hmm. Aizpazarre naga zatezon. Hau, ez zautzestu naga zertak izerdan, zehati izatezon. Hau, <coughs> <coughs> ez zautu inberde izerdan. <risa> Elurre eta asko jentzonen, eskola jume, gehiago zineetan. Abai, nio. Hula zi, kaminioa pasa, ka, kaminioa hemen e, eh, nere etxea. Eskola hondon. Etxea hemen nere etxea. Igaz ditan, eskola, eta alare etxen. Gusto abordun, eskola, eskola eskoteatik, maestra, gerrita. Kastietu itxezien jutezik inelako, gertun bizi ginenak. Eta uh -huh. zekaztigu, jartzen zizkizu dama? Ah, asko berreun aldizta eskritzu eta ama oso arke zerbat ingo naino <risa> zerbat ingo da kastigua asko kartzenun etxea bai eh? ala zu oso txikitan ase zinen eskola bi urtekein bi urtekein zate atei lintzitzaion eta maistra gozo nagendun aldan lehen maistra eta etxeko neen da, nabendun, maestra, uh -huh. da konenda, ama, ama txerri kiltzezien askota txerri lanak itiata jute zan ama izan zio maistrak, eh hau, ume hagu ez da horre bitzik, eh ume hagu eskola, ka, kaminio pasate eskolanek, eh noni bakarrike orduan kotxigetaz baitzi, noin zela bi urtekin eskola, zin Suerta suerte handi izan zen, no, no. eh, bi urtekin eskola maistrak esantzulako, haman atzeti beti txerrilan eta jutezan da ez, ez, ume haula ez, eh es, es, umea es, eh? eskola, da bi urtekin da, keo ne edadekok Seita zazpi urtekin da. Zan orduan, a... enseñales el katon, a esos da ni haidi, katona, ien. katona jakustez, pentsazo, urte bereko, bi urtekin azita, dibentzian bi, eh? Zua ien maistra. Zua <laughs> izango oh. zean, <osea>, bengo maistrea, batezian, <laughs> hondera tortzen hitamatek. Izan lehurtan genduken da, anaiek, dana jostotzen da. Beti izatezea, Anita, suizango zea, mengo maistrea. <laughs> maistrea ez kostumbro oh. izan mengo maistrea suizango zea. Oporrak porrak izatezen egiten, ba. eskola, no hain bezala? Bai, bai, bai. O inga horretan o porrak? Uda no porrak? Bai, baina hor dune bai, eh? Hor dune bai, eta bakaziotako, ba, enkuadernuke matez izkuntzeneko betona ingendunda. Ta? Ondo biltzatzen, Anita, ondo, txukun. Bai oso hor hori nintzen naiz. Moti bat eggin du lade.ok bueno, bi hori ok, lak egiten ziiten pasatzen bauko horrete egine Ba Olatan has eta oso hmm? ondo. Bizkola be Argazki bat burrun badezu bi mila eta haaseiko argazkin bat. Aurtengo urteko argazkin bat edo zerbait e... ah. gustak gertatu zaizu zerbait. Segur irratiko argazkieo. Abai, ah, asko asko, Ilusia Indiana gaiena. Hoye nitzen kontatu zama mintun takt. Ilusia horrekin di. Ambie. Sai polique ingen den el carrekin. Ambie. Ilusia gaiena has ezateme zait. Oh, Oke oh, oh, oh, oh, bakia. Oke bakia. Zer indian zurekin, eh? Inaki e, asko la ondu dizun da. Bai, eh, Inakikine. Bai. Asko zurtsauen mm. nere. Menio sanien nori. Iko seia jende akratableta zor arribea zue kalkiko zeistenik ez. Ze kalkiko zeistenik eh? Akoinuxe, Ze orri zela. Aktainuxe gustatuz etzaia. Aktainuxe eh? izan diek. Olego jende akratableta gutxi zotu deala. Baiz <gülüyor> ze Juan Marco deu 2017, eh? Bai. Irratira garsei izen dizke gustu. Hingo deuste dizke gusta. Beste kalkiko dizen na bisiko daizen. Urte berri honan ita. Ba, berdi, zerire. Zaharra politia izona eta berri ere politia azko, tarri daia. Asko, asko estima txezzeko da tortza. <gülüyor> so, Iruzte baino iluzio gehiago, eh? Askoz gehiago indi. Asko esaten duzure irriparrek. Aikustea dibakarrik. Askoz gehiago indi iluzioa, zeke tortza, bueno, hondia, hondia. Ba, omendezu, trajetxiki bat elederrentzat gordeta, umentzako gordeta. Ha, ba, izan dizeteak utzin, txaler, nuken duzupakea. Hene, kasi katxatu zon, goizan jarri zanekena! Bida. Eta Espainetan soñua genuela hitzulekin nene txera. Alegre alegre nola bestela Irutu za zuen berri sin Elederri ere erakutsi genion bere trajetsua Momentu eta begiak zabal zabal irripar egin zuen Galtzean, zeru hota Hori da Anitari, eskerrak emateko bere modua. Naigabe, gabe ihe bidean Kondorazunik Ikastegietan jaio eta legorretan bizi dena, Anita, larrea. Gaun za eguna. Biziposa, ilusioa eta alegria, gorputz txiki handi batean. Moz kortzen naizera. Iragantzera. Anitak badu, anitak badu, ilusioa ta alegria. Kontua eta kantua. Galtzea zeru bonetan Kontua, kantua eta enkantua Nahi gabe hiez bidea Ogon douratu nientzen Eta gukere legorretako bidea ikasi dugunez Sarri-sarri joango gara, bi mila ere Eta bimila eta masikoak horrela bukatu nahi genituen. Kontuz baina kantuz Hiru dittu za zuenen berdi sinla Ez natu eta. Itxaz gorarekin batera Itxaz oratu Beharko ez bandu bezala Muso Anitalarrea eta Bere semei Beru honetan Oso harre zazan Atzo beti bezain abegi korreta atxekin gintu zuelako Eta muso handi bat zurien zule, beste bein, astero astero bezala, zure begi eta belarri, hortxe izan, zaitu gulako. Bi mila eta mazazpien ere, halaxe torriko gara, kontuz eta kantuz Eta datorren hastean txistuka. Juan Liz Zabala idazle handi atoreko baitzegu txistu aldamenean duela. Txistu aldamenean duela baina guk txalo joko digu. ialo joko diogu ostatuko neskatuaren konpanya eta gaurkoak ere egin ditugunez bagoaz bagoaz hizozondoko eguzkiaren bila negarreta odol tanta belargainean biltotsa Aitzeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itxa, aren... Korrika Korrik alamendian, ondondo bukatu urtea eta hobeto hasi berria Zezena ez dakboldarra, daukate, nire zen arga garra Eta ez haztu, ez haztu zorion izateaz, muso handi bat eta aio Pasoan aritza, pagoa lerden bortitza Bastera huetan zenbait jaun skilok Errezian oidu bere itza Hibaiat atorru golde, aizea huraren golde Euskal handrak izonen odola, ez daixuriko de balde Sagarrak daude ustela, mikastu dira upela Lehenengo aldean orain garagu Abertzale txite pelak Udako sasoiak usta Larean eder irustan Nire bularra zu glasanezik Simelduriko ma sustan Hartoa zaigu zoritu Sagarrondoak gorritu Zunoizitzuli Txaropena Etzait gogotikak kitu Euriak mardu dario Elurrak diru dilio Nire biotzak ez dezaizuke Txekulan esan adio Usoak dira igaro aso agdirau o nire ire magal gozo a tu jesu santos que nea navaro selanya padu esila ereinadu asia da hasta sie